Таких потім люди бувають, відповів Леміш. Я також не в гараздах до гімназії ходив. Треба нам, пане Шагай, подбати, щоб вовчукове діло не заснітилося. Яке вовчукове діло? А Бурса, котру він хотів заложити, почав збирати складки і помер на сухоти. Бурса на одному такому бідоласі, як оцей, поможе скінчити школу, а нам інтелігентів треба. Рішучо маємо їх замало. Заїхали перед один з кращих домів у місті. Стояв він на розі між двома вулицями, білий, черепицею критий. Перед ганком, від головної вулиці, цвітник, з другого боку – город і чималий сад. Всюди чисто і гарно. Видно дбайливу господарську руку. При дверях дзвінок з ручкою і вивіска. На голубим тлі виблискують золоті букви «Доктор Антін Орловський, адвокат краєвий». Доктор Антін Орлівський походив з нашої ходачкової шляхти. Це видно, було по його ордовитій міні і по звичці голову вгору тримати. Хоч з бідної хати вийшов і за весь цей час своїх гімназійних та університетських студій з бідою зачуб водився, то Карку не зігнув і таке на своїм поставив. Добився слави, доброго адвоката і одного з кращих оборонців. Мав свою хату, гарну збірку образів і книжок, і навіть коні собі тримав. А все те здобув власною працею, бо з грішми не вженився тільки з дівчиною, яку любив. Для наших молодих людей міг бути найкращим приміром, до чого може дійти чоловік спосібний і характерний. Орлівського свої любили, а чужі шанували, бо розум і праця навіть у ворогів мусять признання здобути. У місті він всі наші товариства провадив, а в повіті також нічого без його поради, не зробили. Деяка біда або кривда до Орлівського, як в дімі, йшли. Своїх клієнтів він зі шкіри не обдирав, зате почекальня його адвокатської канцелярії все була повна, а в торгові дні люди і на подвір'ї чекали. І нині, хоч п'ята година минула, і урядування кінчилося, Леміш і Шагай мусили собі довгенько чекати, заки на чергу прийшли. За той час переглянули найновіші числа часописи, що лежали на столі в почекальні, та розглядали картини по стінах, портрети наших визначних людей в рамах, які різьбив сам Орлівський, бо він і до того був митець. Мав столярський верстат, а вдовгі вечори осінні, замість грати в карти в касині, оправляв книжки. Стояло тих книжок повна шклена шафа, і треба признати, що переплети були не будь-які, Бо й втім напрямі дійшов Орлівський до мистецтва Дивно, що він на те все час має, замітив Шагай Ще й на прохід витрачує годину денну А часом той на коні погерцує, відповів Леміш Пригадує собі, як у Боснії воював Загалом пильні люди на брак часу не нарікають Це прикмета нехтолець Нема часу, жалується лінивий землячок І позіхає від уха до уха «Ви, отче добродію, також Бог знає, звідки час на все берете. Бо я, бачите, від малого хлопця ніколи не дармував. Як привикнеш до праці, то потім все щось мусиш робити. На дармоїдів дивитися не можу. Ми тільки працею можемо до чогось дійти. О, подивіться!» – і показав на хату. «Чим те все добуто?» «Тільки працею, тільки щоденною, радісною працею». «Радісною?» – спитав Шагай. «А так? Бо що варта нерадісна праця?» праця змусу, праця, як прикра життєва конечність. Така праця то каторга, то кара. Треба, щоб чоловік працював для якоїсь гарної, вищої цілі, щоб над полем, на яким він працює, сігала якась ідея. Як веселка над пустарем, докинув Шагай. Так є, як веселка над пустарем. Орлівський належить до тих щасливих людей, що працює для ближчої і для ширшої цілі. А саме? має жінку і дітей, котрих любить, і має добро народу на оці, котрому хоче послужити, і служить. Це не пуста декламація, пане Шагай. Переконаєтеся, що правду говорю. Орлівський належить до тих щасливих людей, котрі вміють своє приватне добро зв'язати в гармонійну цілість з добром загальним. А це, бачите, річ нелегка. «Це мало кому вдається», – притакнув Шагай, «бо недаром, – казав поет, – хочеш жити щастям хати – і отчизні послужити, то уперше мусиш знати, як два щастя одружити. Так є, підхопив Леміш. Орлівський одружив два щастя. А знаєте чому? Чому? – спитав Шагай. Бо женився щасливо. Стара історія. Правда, пане Шагай? А вже що стара. Недібрані подружжя – це часто-густо головна причина нашого культурного, чи краще сказати, некультурного, Капарство. Знаєте, як то воно буває? Набідується наш чоловік, закискінчить школи, і гадає, що як возьме за жінкою кілька дудків, то вже буде щасливий. А як же? Нещастя, біду привів собі до хати. Вона його не розуміє, його гадками не жиє. Він збирався летіти, а вона його за полу в болото тягне. Все тільки гроші, гроші, а як ні, то аванс, аванс. І так навіть не оглянеться, сарачий, як з ідеаліста, зробився, простіть за слово, найзвичайнішою свинею. Орлівський не те. Це подружжя, якого, але не докінчив, бо з канцелярії вийшла остання партія, і Леміш, який мав до меценаса якесь діло, подався туди. Шагай чекав, роздумуючи над недокінченою розмовою. Признавав слушність Лемішеві бо з учорашньої гостини в нього бачив, що значить дібране подружжя, а зразків недібраного мав також чимало. Оті всі позахатники, картері та п'яниці, всі безідейники і шкаралупники, що власно і ті, бояться, це здебільшого жертви нерозважного подружжя, подружжя для протекції, для грошей, для вигоди або прямо тому, що хтось умів їх звести докупи». Вправді тих слів Шагай ще більше впевнився, коли Орлівський, покінчивши розмову з Лемішем, попросив їх обох до своєї хати і познайомив Шагая зі своєю жінкою. Пані Орлівська мала літ коло сорок і була ще незвичайно гарна. Не так регулярними чертами лиця, до яких ми на статуях грецьких привикли, як більше своїм індивідуальним виразом – тими голубими – раз вдумчивими, як море глибокими очима, то знов веселими, як на провесні ранок, і тою усмішкою, доброю і лагідною, від якої в хаті робилося ясніше. Не була це Венус, ні Паляс Атена. Добродійку Орлівську можна було скорше порівняти з єгиптянкою Нефрітіс. В грецьких різьбах чується різьбярський канон, збудовані по вимірах, Є вони виявом якогось загального жіночого ідеалу. Орлівська була гарна на свій спосіб і така якась інша від усіх красавиць. Хто її бачив, чув, що другої нема, як нема другої нефріти».